Розділ дванадцятий «Ви двоє на третій лаві, тягніть разом з іншими». Два суздальські рядові подивилися на румського інструктора, який стояв над ними, не розуміючи жодного сказаного слова. «Ну і що? Чорт забирай, я маю робити!» «Я махаю цією клятою палицею в повітрі, а ти на мене кричись!» сказав один. Ендрю стояв осторонь і дивився на Дмитра – який, здавалося, набув неможливого відтінку червоного. Вибачте, сер, сухо сказав Дмитро. Відірвавшись від групи, старий полковник попрямував до яду лавок. Ану, слухайте сюди, ви, виродки, проревів Дмитро своїм найкращим парадним голосом. Румський капітан корабля озирнувся на Дмитра з очевидним полегшенням. Коли та людина там каже стрибати, ви стрибаєте. Але він говорить цією румською тарабашчиною, крикнув ядовий, протестуючи. Як ми маємо його зрозуміти? Вивчіть його кляту мову, крикнув Дмитро. Чоловіки почали бурчати. Вже минуло десять днів. У нас мало часу, якщо ви хочете побачити свої домівки цілими, коли ми повернемося. Тож хай йому перм вивчіть її і навчиться веслувати цими кораблями. «Ми сидимо тут на сухій землі», – відрізав рядовий. Це як вчитися їздити на коні, сидячи на колоді. Або кохати жінку, використовуючи свою руку, сказав інший солдат, і група вибухнула реготом. Дмитро дозволив посмішці з'явитися на обличчі і почекав, поки жарти стихнуть. «Дуже смішно. Лев справді дуже смішно». Лев гордо озернувся. «У тебе є донька, леве». «Ти знаєш, що є», – відповів лев, і я не використовував свою руку, щоб її створити. Група знову почала сміятися. «Добре, дуже добре», – тихо сказав Дмитро, обіймаючи лева за плече. «Поки ви сидите тут на цих лавах», – сказав Дмитро, трохи підвищуючи голос. «Подумайте про Карфагена», який використовує щось інше, ніж свою руку, на твоїй донці. Лев замовк. Або, ще краще, Мерки, який бере її на місячний бенкет, їй якраз потрібний вік. Група замовкла. Лев озирнувся. Його обличчя було бліде. «Ви отримаєте свою чергу на тренувальних кораблях», – крикнув Дмитро. «Рівно півдня. Решту часу ви тут». На пляжі чекаєте, поки буде зроблений наш флот. Тож, хай вам чорт. Думайте про те, що відбувається в Суздалі. І коли цей румський хлопець кричить, вам краще чорт забирай слухати. "Якщо ти зробиш помилку в бою", сказав Дмитро, тцяючи пальцем у груди Лева, "кожен на цьому кораблі може померти і твоя донька також. Тож подумай про це". Не чекаючи на відповідь, він розвернувся і пішов. Він був, чорт забирай, хорошим сержантом, перш ніж стати полковником, схвально сказав Ендрю, дивлячись на Маркуса. Я не зрозумів слів, але зрозумів сенс, сказав Маркус з посмішкою. Я думаю, що сержанти і центуріони повинні бути народжені з однієї крові та вигодовані остом, щоб зіпсувати їм характер. Ендрю засміявся у відповідь. Він задумався, як там його старий сержант. Ганс, мабуть, зараз повухав вуха в проблемах. Ходімо далі, сказав Ендрю, спонукаючи Меркурія до жвавого галупу. Вони їхали через широке поле, яке менше двох тижнів тому було зайняте карфагеном. Добре більше половини його армії 10 тисяч чоловік, і стільки ж румів, були розділені на сотню груп, грубі обриси кораблів створені за зразком захоплених карфагенських квадрурем, були позначені кілками, всередині вишикувалися ряди лавок. Наразі було зроблено менше тисячі весел. Решта були махаючими дошками з обтяжувачами на кінці, і в більш ніж одному кораблі чоловіки просто тримали руки вгору, виконуючи рухи. «Весла!» – запитав Ендрю, дивлячись на міну, який незграбно їхав з групою. Нервово випустивши поводи, він витягнув важкий папір із записів і сумки, що висіла збоку. 210 вчора нам потрібно вісім тисяч. гаркнув Ендрю. У нас поки що лише тисяча. Ви повинні робити до 350 на день. Ендрю. У мене над цим працює понад тисяча людей. Брак інструментів. У нас навіть є люди, які використовують ручні ножі обтесуючи деревину так швидко, як тільки витягуючи її з лісу. Чи не могли б ми перекинути частину цього на лісопилки? Млини працюють 24 години на добу, щоб постачати деревину для кораблів. Це або одне, або інше. Весла більш трудоміський. Корабельні дошки та ребра найкраще залишити машинам. Ендрю нічого не сказав, лише подивився назад на поле на чоловіків, які потіли під полуденним сонцем. Це було химерне видовище. Чоловіки, вишикувані на чверті квадратної милі поля, ритмічно рухалися вперед-назад, лунали співи капітанів кораблів. Невпинні удари барабанів відбивали час. Важко було уявити ці скелетні обриси, як кораблі, що врізаються в можливу битву. «Що ж, адмірале Маркусе Ліценію Грака, ось ваш флот», сказав Ендрю, Намагаючись звучати бадюро, Маркус схвально кивнув Я буду, як наші боги батьки, сказав він, його очі світилися. Ендрю намагався наростити свій ентузіазм. Зрештою, для професора історії це було схоже на грандіозний експеримент із відтворення флотів стародавнього світу. Він подивився туди, де корвус. Знаменитий корабельний міст Римлян, який допоміг їм виграти першу пунічну війну проти кращих моряків Карфагену, був встановлений на носі одного з контурних кораблів. Зброя, очевидно, була забута в цьому світі, але за його власною пропозицією вона буде включена в кожен корабель. Довга дошка з щипом на кінці стояла вертикально, утримувана одним стопом вбитиму землю. Чоловіки за нею все ще веслували з бойовою швидкістю. Командир крикнув, і команда чоловіків звільнила шків, що тримав корвус, який врізався в землю, металевий шип зарився в дерен. Артилерійська обслуга спереду імітувала постріл зі свого чотирифунтового знаряда. Тоді, як чоловіки позаду них опускали весла, руські солдати підхоплювали свої мушкети з-під лавок. Румське ополчення витягувало ної та кинджали. Передні ряди застрибнули на корвус, мчачи через нього, задні яди товпилися за ними. Командир, побачивши Маркуса та Ендрю, підняв свій меч на знак привітання, а потім повернувся до того, щоб кричати на своїх людей, штовхаючи та підганяючи їх, розбираючись із плутаненою позаду. Ендрю це здавалося жахливим безладом, але він бачив хвилювання в очах Маркуса. Направивши свого коня вгору по хребту, він зупинив його на вершині, став на стременах і подивився на північний захід. Стовпи диму тепер, були видно через далеку рівнену. Як далеко? Джоне! Принаймні там ви графік. Залишилося два дні. Ендрю схвально кивнув. Він був там учора, і Джон творив маленьке диво. Чотиримильна процесія поїздів неухильно рухалася апієвою дорогою. Майже 60 миль колії разом із тисячами шпал були нагромаджені на перевантажених поїздах. Коли останній вагон останнього поїзда проїжджав, робочі бригади зривали колію, а потім несли її на чотири милі вперед, укладаючи її перед першим локомотивом. Фергюсон швидко зазначив, що таким чином майже вісім мельколії та шпал фактично будуть доставлені вручну аж до Рума, забезпечуючи додаткове місце на локомотивах, щоб привезти запаси продовольства та обладнання машинного сеху Іспанії, які так відчайдушно знадобляться, коли прийде час встановлювати локомотивні двигуни в човни. Лише цією роботою займалося понад 10 тисяч чоловік, і постачання їм їжі та води займало майже кожен вагон у румі, а також додатково тисячу робітників. «Ходімо до верфей», – сказав Ендрю, розвертаючи Меркурія і ведучи його вниз з пагорба назад у місто. Проїжджаючи через розбиті головні ворота, Ендрю та його свита пробиралися крізь бурхливу Плутанину на вулицях. Довга черга возів, запряжених волами, забила артерію, навантажена їжею, Прямуючи до залізничного вузла. Досягнувши форуму, він не міг не подивитися на обпалені полум'ям руїни палацу. Там все ще висіли три хрести, роздуті тіла мерки виділяли такий сморід, що він витягнув хустку, щоб прикрити ніс. Старий запах поля битви похмуро подумав він. Він висів так над суздалим тижнями і в окопах перед Петербургом, і в шпиталях Геттісберга. Це був запах який, як він відчував, ніколи не зможе змити зі свого життя. Він буде чіплятися до нього від війни до нескінченної війни. Його вразила холодна думка. Чи закінчить він колись так, повішений перед наметом мерки як трофей, чи вони будуть топитися навколо, щоб пожерти його плод і зробити чашу для пиття з його черепа, нарешті мертвий, клятий Янкі? Він бачив перевагу в тому, що зробив Маркус, кожна людина, яка проходила через форум, могла бачити причину, чому їхнє життя було перевернуте в цій денній і нічній праці. Минувши будівлю Сенату, вони поїхали вниз з пагорба до верфей. Річка кишіла активністю. Плід повільно рухався за течією, навантажений свіжозрубаними колодами. Уздовж берегової лінії по обидва боки були позначені кілками ділянки для кожного з 80 кораблів. Бригади робітників були зайняті на своїх відповідних місцях. П'ятнадцятифутова вежа зі зав'язаних колод увінчана навісом стояла посередині верфі і, під'їхавши, Ендрю спішився і подивився вгору. Глибоко вдихнувши, він незграбно почав підійматися по драбині. Діставши з вершини, він посміхнувся, коли штаб Міни повернувся до нього і віддав честь. Ради опинитися під тінню навісу, Ендрю підійшов до довгого столу, який стояв уздовж одного кінця вежі, і подивився на грубі плани, розкладені перед ним. Міна підійшов до нього, а Маркус та Еміль йшли за ним. «Були деякі перешкоди, сер, але насправді це починає працювати», – оголосив Фердюсон. «На якому ми номері?» «Усі кілі встановлені, частини ребер з 10 по 20 встановлені, а з 21 по 24 зараз кидають з плоту». Фердюсон показав нарій робітників, які працювали з боку від плоту, витягуючи однаково вирізані секції деревини, несучи їх по брудному пляжу і скидаючи їх біля однієї з робочих зон. Фердюсон гордо кивнув. «Ми нарешті освоюємо систему», – оголосив він. Я думав, що ми просто призначимо пару сотень чоловік на кожен корабель, і вони будуватимуть його з нуля, але ідея Джона була «Чорт забирай!» набагато кращою. «Що ми робимо інакше?» – запитав Ендрю. «Ну, сер, поки ви були там, перевіряючи залізничну лінію», – сказав Джон. «Ми з Чаком тут посварилися, і я переміг». Я готовий визнати, коли я неправий, сказав Чак, оскільки це зазвичай трапляється, можливо, раз чи двічі на рік. Я почав думати про нашу роботу тут, продовжив Жон, ігноруючи Чака, і це змусило мене думати. Коли ми розбирали той карфагенський корабель, я дещо змінив. Він не матиме цієї плавної кривої спереду і заду. Ця клята річ буде просто прямо коробкою з нахиленим усередину носом і плоскою кормою. Щоб спроєктувати це, я просто взяв середню секцію ребер і обшивки і зробив їх однаковими по всій довжині корабля. Усі ребра, крім перших трьох і останнього, будуть ідентичними. Те саме тепер стосується всієї обшивки, яка буде розрізана на десятифутові довжини. Звучить досить логічно, сказав Ендрю, це робить будівництво цих речей. Чорт забирай, набагато простішим. Що ж, це змусило мене продовжувати думати. Якщо майже все ідентичне для значної частини кожного корабля, чому б не зробити роботу, ідентичною для кожного чоловіка? Тепер кожна частина пронумерована. Замість того, щоб 80 команд працювали над 80 різними кораблями, у мене є 10 команд, які працюють над вісьмома кораблями кожна. Коли кожна частина надходить, команда встановлює її на корабель один, потім переходить до корабля два і знову встановлює ту саму частину і так далі по лінії. За ними йде інспектор, щоб перевірити роботу, разом із командою для виправлення помилок, потім йдуть конопатники та смолярі, а потім ще один інспектор. І це працює. втрутився чак. Проблема в тому, що ми насправді випереджаємо лісопилки. Я просто дякую Богу, що у нас були ці запаси деревини, які потрібно було розв'язати на шпали та матеріал для мостів, інакше ми потонули ще до того, як почали. Канонерські човни. Це набагато складніше, сказав Чак, дістаючи з-під столу ще один набір креслень. Жоден з цих зернових кораблів не схожий на інший, тому кожен з них – це індивідуальна робота. Найбільший, як каже Булфінч, важить понад 700 тонн, а найменший, який ми використовуватимемо, важить близько 250 тонн. Інші ми розбираємо на деревину. Палуби зрізаються та зміцнюються. Ми розбираємо корми, відбудовуючи половину для кормових коліс, іншу половину для гвинтів. Ви встигнете вчасно, запитав Ендрю. Чак подивився на Джона. Занадто багато невідомих для цього, рівно сказав Джон. А як щодо гармат? Тут є балансування, сказав Джон. Ми зараз робимо форми і даємо їм висохнути. Якщо в них буде хоч натяк на вологу, коли ми почнемо заливку, вся ця чортова річ вибухне. Ендрю. Є велика різниця між відливанням 4-футової гармати та відливанням 75-футової. Кромвель це зробив. У нього був більше року. Він міг робити помилки. Форми могли розвітатися. У нього був весь час у світі, а у нас його немає. Той факт, що ми використовуємо каронади, полегшує це заливати дві тонни на форму набагато легше, ніж 10 тонн. Деякі гармати будуть бронзовими. Ми збираємо кожен шматок бронзи в місті. З нею набагато легше працювати, з набагато нижчою температурою це дасть нам шанс досягти нашої мети, зробивши пару додаткових бронзових печей. А як щодо ядері пороху? Ядра це простіша частина. Я вже відлив кілька форм для куль, і вони виготовляються прямо зараз. Я б хотів, щоб у нас були вибухові снаряди, як у нього, але у мене немає обладнання чи часу, щоб їх виготовити. Але у мене також є невелике покращення, якого не буде у Кромвеля. Я намагаюся провести експеримент, який може бути пов'язаний з невеликим ризиком, але я думаю, що переваги переважать його. Я зробив кілька форм лякованих залізних ботів, а не круглих ядер. Яка перевага? Запитав Ендрю. О, Донат би їх полюбив. Коване залізо набагато міцніше і трохи важче. Коли наше чавуне кругле ядро влучає в його броню, воно може пробити, а може й ні, насправді ядра можуть навіть розбитися. Болти це просто болти вони схожі на гвинтівкові снаряди, але суцільні та виготовлені з кованого заліза. Вони важать муть майже 100 фунтів. Компроміс полягає в тому, що наші гармати можуть розірватися від напруги стрільби ними. Що я хочу спробувати? Так це ось що. Як тільки ми отримаємо рейки та інструменти із залізничного складу Іспанії для роботи, ми нагріємо деякі рейки до червоного і розіб'ємо їх молотом на листи. Після того, як гармати вийдуть з форм, ми візьмемо листи і обернемо їх навколо казенної частини. Коли металу холоне, він стиснеться і зміцнить гармату. Пам'ятай! У нас тут багато ковалів, які знають свою справу. Як гармата парота, втрутився Вінсент. Саме так. Це не було частиною плану, хоча обережно сказав Ендрю. Сер, ми вигадуємо це по ходу справи. Ми протестуємо гармату, і якщо вона вибухне, що ж, ми втратили гармату. Якщо ні, у нас може бути перевага. Я думаю... Ми робимо все, що можемо, тихо сказав Ендрю. Ендрю відійшов від групи і подивився на захід. У всьому цьому було занадто багато невідомих, і його почуття повстали проти цього факту. Війну на суші він чудово розумів у нього було два з половиною кривавих роки навчання цьому ремеслу до того, як він прибув сюди, але в цій грі Кромвель мав усі переваги він розумів свої кораблі, що в них ходило як ними плавати і воювати. З його боку, все, що він мав, це молодий лейтенант Єруми, яких карфагенці вигнали з внутрішнього моря за століття до його прибуття. Кромвель також знав, де лежать усі частини цієї величезної головоломки. Єдине, на що він міг сподіватися, це те, що його плани щодо цього флоту були невідомі. Головний труп полягав у тому, щоб продовжувати переконувати Кромвеля, що він намагається повернутися залізницею, що він все ще думає як піхотний офіцер, а не як моряк. Трусення пробігло потягом, змушуючи Тіма Кіндреда підвестися. Мить по тому його накрив пронезливий Вереска, виходить пару та оглушливий вибух. Вікна у вагоні розлетілися, обсипаючи коридор уламками. Хвиля пари завихрила сапул з вагон. Пролунав одиночний постріл в винтівки, а потім ервеяний залп. Він подивився на переляканого капрала поруч. Ходімо, назовні вони повинні тебе побачити. Тім схопив тремтячого солдата за плече, штовхаючи його вперед, першим виштовхуючи його через двері. А тепер грай свою роль, чорт забирай. Вони стріляють. Ти думаєш, я цього не знаю. Проревів тім. Тремтячі, капра спустився сходами, кіндрид ішов йшов за ним. Гаряча пара обдала їх, і він уже відчував швидку зміну в повітрі, що посилало сигнал тривоги прямо в його легені. Ходімо, хлопча, на відкрите місце, і заради Бога спробуй виглядати хоробром. Кіндред протиснувся крізь гарячий туман і вийшов на сонячне світло. Паровоз попереду був підірваний, потік пари все ще закручувався прямо вгору і клюбочився назовні. «Артилерійське знаряда сер!» – крикнув солдат, пробігаючи повз кіндреда і вказуючи на хребет. Пролунав вибух, коли артилерія всередині броньованого вагона випустила залп. На низькому хребті менш ніж за двісті ярдів він побачив метушню, вершник віддалявся галопом. Був ще один клуб диму, і через малу часку секунди снаряд влучив у вагон, який він щойно покинув. Ервеанний залп прокотився вздовж хребта, кулів врізалися у вагон. Капрал почав пригинатися. «Чорт забирай! Хлопче, стій прямо і не рухай жодним ем'язом, або я застрелю тебе сам!» Капрал злякано подивився на нього і витягнувся. «Так краще! А тепер просто стій там!» «Шеренга стрільців – вперед!» – крикнув Кіндрид. З товарних вагонів почали висипатися солдати, лягаючи на землю, відстрілюючись у відповідь на клуби диму. Пролунав Горн, з поїзда позаду десяток кінних солдатів зіскочили зі своїх платформ і почали скакати вгору по пагорбу, огинаючи, щоб зайти ворогу у фланг. Кіндрид уважно спостерігав за ворожою лінією. Стрілянина вже припинилася. Піднявши свій бінокль, він був шокований, побачивши солдата з телескопом, який дивився прямо на нього. «Не рухайся!» – прошипів Кіндрид. Солдат розвернувся і зник за схилом. Шеренга стрільців почала бігти вперед, змітаючи схил пагорба. Він повинен був тиснути на них сильно, але подумки молився про щось інше. Чоловіки вийшли на гребінь пагорба, тоді як з наступного хребта він побачив тридцять або більше вершників, які швидко скакали, намич вимальовуючи силуетами, а потім зникаючи з поля зору. — Відбій! — крикнув Кіндред. Важко хекаючи, він пройшов уздовж вагона і зупинився перед локомотивом, тепер оповитим полум'ям. Двоє розірваних і закривавлених тіл лежали в кабіні. Дивлячись на них лише секунду, він був вдячний заради них, що це сталося швидко. Смерть від опіків була чимось, про що він не любив думати. Один із стрільців прибіг назад з пагорба і, важко дихаючи, витягнувся і віддав честь. У них там була одна з наших чотирифунтових гармат, сер. Мабуть. Вона влучила в паровоз і розірвала його. Кіндред лише кивнув, Дивлячись униз по колії. Дрезина, яка рухалася на кілька сотень ярдів попереду них, шукаючи розриви, була все ще ціла, четверо чоловіків на ній присіли за нею, обережно визираючи, тепер, коли стрілянина припинилася. «Запустіть робочі бригади», – сказав Кіндрид, дивлячись на свій штаб, його голос був ледь чутний. «Зіштохні цей паровоз колії». Нехай локомотив позаду нас наші вагони вперед. Виділіть наступний підрозділ і сотні для охорони прямо тут. І нехай вони почнуть робити дернову фортецю, як інші. Відійшовши від колії, він озирнувся назад по лінії. Тепер було лише чотири локомотиви. Вони зіткнулися з першим розривом у лінії майже за 100 миль тому, що призвело до сходження поїзда з рейок. Знадобилося п'ять днів. Щоб просунутися по останній ділянці до цієї точки за сорок миль на схід від мосту, спочатку це була просто вирвана з колії коліна підкладка або відкручений заєднувач між двома рейками, або ціла рейка зникла, прихована у високій траві. Він розмістив майже п'ять тисяч чоловік для охорони позаду себе, більшість з них налякане румське ополчення. Кожна група зі 100 чоловік підсилена 20 масу з дальськими регулярними військами. Це було все ще занадто мало. Лише 50 чоловік на милю, і щоночі хто проникав, щоб принаймні перерізати телеграфний дріт, який вони тягнули назад. Це його просто дивувало. 300, можливо. 400 чоловік максимум можуть спричинити абсолютний хаос на залізничній лінії, Зав'язуючи в десятеро більше їхньої власної кількості. Навівши свій бінокль на захід, він міг побачити тоненьку цадку розбитого поїзда, на який напали за 30 миль до Кеннебека. Саме там почалося повне руйнування залізничної лінії. Можливо, до кінця дня вони доберуться туди, і він зможе взятися за завдання прокладання колії». «Ендрю може думати, що це не більше, ніж Фінт, але, чорт забирай, для нього це не так». Повільна люд наростала з цією партизанською війною, і перш ніж вона закінчиться, він з радістю скористається шансом схопити тих виротків за горло і побачити, як вони висять на найближчому телеграфному стовпі. «Вибачте, сер. Кіндред підняв очі і побачив капрала. «Який все ще стояв струнко!» «Можна стати вільно!» «Заход всередину, хлопче!» «Зніми той піджак і розтягни руку!» Кіндред почав сміятися, коли солдат з ростом 6,5 футів знову заліз у вагон, побитий кулями. Це була ідея, яку він придумав сам. Знайти суздальського солдата такого ж високого, як Ендрю, вимагало певних зусиль. Бідний хлопець пережив пекельні муки». Його ліва рука застрагла в офіцерському піджаку, чекаючи днями на якусь дію проти рейдерів. Лише для того, щоб він міг стояти на відкритому місці і бути побаченим і обстріляним. Кіндрид подивився назад на гребін пагорба. Його охопив напад кашлю. Він зігнувся навпіл, задихаючись. «Хай йому, грець, це Астеема! Вона мене ще вб'є!» – подумав він. Його капелюх впав перед ним. І коли він підняв його, то побачив акуратну кульову дірку в тулії. Посміхаючись, він знову одягнув капелюх. Можливо, мені ще пощастить, подумав він і сумною посмішкою. Смерть від кулі краща за Астеєму в будь-який день. Джубаді холодно підвів очі, коли муста Каркар зордитугарів увійшов до його намету. Я думав, ти будеш на кордоні, Рума. Похмуро сказав Джубаді. Відкидаючи будь яку вдавання формальностей й гостинності. Ні, я тут, як очевидно, відповів муста з холодною посмішкою, і можу додати, як той, кого захищає твоя клятва крові. Тобі не потрібно нагадувати мені мої власні слова, тугар, роздратувався Джубаді. Але я повинен тепер нагадати тобі твої. Муста, тихо сміючись, Підійшов до піднятого помосту посередині намету і сів біля Джубаді. «Нагадай мені тоді», – тихо сказав він. «Ти мав розмістити умен своїх воїнів на пагорбах, що оточують внутрішнє море, щоб там чекати слова від Хулагара, щоб здійснити напад і притиснути рум, коли настане слушний час. Замість ти тут». «Хулагар не знайшов твоєї підтримки». «Він не знайшов нічого». Джубади підвівся на ноги. Нічого. Муста кивнув, нахилившись, щоб підняти шматочок м'яса. Це очевидно так, тихо сказав Муста. Ти усвідомлюєш, що армія Янки зараз у Румі. Їм там нічим зайнятися, і всі мої сили тепер у Русі. А ти обіцяв мені гармату, яку виготовляв, ти обіцяв мені тисячу гармат Янки, ти обіцяв мені їжу. Хто має годувати мій народ, поки мої десять тисяч вирушили в похід? Гаркнув Муста. Твоя їжа чекала на тебе в румі, їжа, яку ти мав взяти першого разу, коли був там. Муста відкинувся назад і похмуро засміявся. Ти ще не воював з ними по-справжньому. Я воював, і я знаю. Раніше ми могли щороку забивати худобу сотнями тисяч, і жоден з одне був би вбитий. Сина на їжу зросла. Джуба дікар Ти не сказав мені, що армія Янки буде в Румі. Ти змусив мене повірити, що вони будуть у Русі, що ти будеш воювати з ними там, а я завоюю Рум після їхнього падіння. Тож я почав думати. Ось був ворог, який, мушу визнати, переміг мене, коли у мене було в шість разів більше людей, ніж зараз. Я мав знову напасти на них. І що я отримав би натомість. Решта моїх воїнів гине, а орда мерки вривається в рус і їсть, поки жиртече з їхніх ротів, поки трупи тугарів усіяли поля. Крім того, саме ти володів би всіма їхніми секретами, їхніми місцями, які роблять машини, які роблять гармати. План змінився рівно сказав Джубаді. Я не очікував, що Янки будуть рухатися так, як вони рухалися. «Я думав, ми візьмемо місто Рум. Наша армія діятиме як бар'єр, поки ти забереш їхні землі на сході». Муста нахилився, сміючись і тримаючись за боки. «І яка військова мета була б у цьому? Якщо їхня столиця була б твоєю, віддалені провінції не становили б загрози». «Ні, Джубаді, я бачив твій план, і мій народ залишився беззахисним». «Тоді чому ти повернувся?» якщо відмовився робити те, що я просив. Муста підняв руку і посміхнувся. «Ми все ще потрібні один одному, Джубаді. Я хочу зброю Яньки, а тобі все ще потрібна села, яку я маю. Скажи мені, чи правда, що ти втратив половину у мене через бантах?» Джубаді мовчки кивнув головою. Ти знаєш, що вони досягнуть місця переправи через внутрішнє море протягом 60 днів. Я це знаю. Отже, вони перетнуть море перед тобою і повернуть на північ. Вони переслідують тебе через перевали великих пагорбів, сповільнюючи тебе. Що ти робитимеш? Це не твоя справа. Ти їхній шпивун. Насправді тобі не потрібно цього приховувати. «Ти віз вместі кораблі із заліза, які плавають, і заблокуєш бантах на півдні, і використаєш гармати, щоб убити їх, коли ти захопиш усю зброю янки. Це досить легко побачити». Джубалі нічого не сказав, спостерігаючи яструбиними очима, як Муста нахилився і взяв ще один шматочок м'яса. «Якщо бантах переможе тебе, вони будуть голодні, і на мене продовжив Муста». Ось чому ми потрібні один одному. Я кажу тобі зараз, жубаді, перш ніж мій народ рушить, щоб підтримати тебе, я хочу гармати і смердючий дим, який їх живить. Я хочу право на врожай карфагенів, коли прийде час. Тоді я повернуся, щоб вдарити по руму, коли янки повернуться на захід. Мушу визнати, твій труп був хорошим, хоча мене ображає, що ти думав, що я справді повірю в це. Муста почав тихо сміятися, і Джубаді, посмішки перетнула його обличчя, почав сміятися також. «Гармати будуть твої, Муста Каркарт. Коли я переможу Янкі, ти мені не знадобися, – подумав Джубаді про себе, навіть коли посміхався. Доки я триматиму тебе поруч для вбивства. Тоді ми домовилися. Коли твої уми рушать на північ, щоб вдарити по Русі? – запитав Муста. Ніби про щось забув. Ще через десять днів, але тепер вони будуть лише одні. Ти запізнюєшся. Бантах. Вони були змушені прикривати найзахідніші перевали довше, ніж я планував. Навіть зараз вони повинні відходити на схід. Вони вийдуть на узбережжя і змінять вушку, який піде на північ. Ми будемо в Русі не більше, ніж за двадцять днів. Все одно... У тебе буде їхнє місто, а у мене нічого. Ми поділимося його багатством. Муста Каркарт. Звісно, сказав Муста з посмішкою. Без жодного слова Муста Каркарт підвівся і вийшов з намету. Значить, він не знає. Подумав він із внутрішньою посмішкою. Дивно, як ми всі можемо так радісно зраджувати один одного. Бо, звичайно... Джубаді зрадить мене, як і я його. Навіть коли худоба, яка колись була правителем з Рума, прослизнула до його шпигунів їхньому південному кордоні, щоб розповісти йому, як янки знову роблять свої машини, залізні плаваючі машини, які будуть воювати з машинами Кромвеля. Ми всі будемо грати в свої ігру і брехати, і для тугарів все одно знайдеться місце, коли все буде врегульовано. Ігноруючи привітання охоронців в він сів у сідло і поскакав галопом. «Їхні люди на позиції», – сказав Гамількар, коли Тобіас піднявся, щоб стати на палубу. «Це ідеальна ніч для цього», – тихо сказав Тобіас, натягуючи свій плащ-дощовик, щоб захиститися від невпинного дощу. Спалах пролунав над річкою на півночі, за кілька секунд після чого пролунав вибух снаряда в місті. Бомбардування йшло своїм повільним методичним шляхом, руйнуючи стіни, поширюючи терор, переслідуючи. Південно-західний бастіон давно був покинутий, за виняком деякої піхоти, яка була міцно окопана і час від часу обмінювала свої одноунцеві мушкетні кулі на 5 фунтовий снаряд. Наземна дія була такою, як він і очікував. Він знав, що що ніколи не матиме достатньої кількості, щоб захопити місто та фабрики штурмом. Це була битва, розумів, і поки що він знав, що хвиля безумовно повертається в його напрямку. Коли люди воювали з тугарами, була лише одна альтернатива – перемога або смерть. Але коли люди воювали з людьми, завжди було відтінків між ними. Стіни міста були менш, ніж за 75 ярдів, так близько, що він почув, як охоронець чехнув на валу. Замить пролунав привлушений крик, і тієї ж миті спалахнув промінь світла. Ракета вибухнула над річкою. «Зараз!» – крикнув Гамількар. Вода по обидва боки, огонь кіта запінилася. Коли сотні весел із трьох галер врізалися в річку, кораблі вийшли з-за і помчали до берега. Пролунав постріл мушкета, звук був глухим. Ще кілька вистрілили з бастіону, а потім настала тиша. Їхній порох мокрий. Засміявся Тобіас. Пролунали крики тривоги, що проносилися вгору і вниз по стіні. Вогон. Огункіт захитався під його ногами. П'ять снарядів були націлені високо, вигинаючись над його людьми і далі в місто. Лінія канонерських човнів відкрила ервеяний залп. По спалахах гармат він міг бачити, як галери влучають у доки, люди вистрибують, мчачи до розбитої стіни. Бастіон був уже захоплений, колона з тисячі чоловік прямувала прямо до воріт, які вже були відчинені. Посміхаючись у темряві, тобі я сподивився на хулагара. Я ж казав тобі, Михайло відкриє шлях. «Ми вже в місті!» «Ти добре попрацював, Тобіасе!» На його подив, голос у темряві належав в очі. «Що змінилося з тим виродком?» – подумав він, ледве помічаючи тамуку, який стояв поруч звукою.